وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ مَشْرِقَ <تصفيق> وَمَغْرِبَ الشَّمْسِ حَرَامٌ عَلَى اللَّهِ ۚ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وما جعل من القبلة التي كنت عليها إلا لنال ومن يتبع الرسول ممن ينقلب على قبله وإن كانت لك ديلة إلا على الذي لهد الله وما كان الله ليجعي ما لكم إن الله بالناس لروح الرحيم سورة بقرة مخصصة السورة بقري في عند سرور इस बार तो नहीं इस बार भी सालाना समारोह जी हाफिज तबीलल्लाह तआला इंफाक के जरिए लान तआला भाई के वार्ड में सुनसुर सुरत पर हुई शोभाणी संपन्न हुई अवेलेबल चाय चेन्नई पूरी दिखे बयान ये इस बार तो तो ही रहा ये मंशा ऐसे सन् में आए तो तो पूरी दिखे बयान ये इस बार सालाना तो और रेमईसा आयत सुसतर्ना आयत सुत्रिपल पूरी की बयान ने जिहाज के तवल्लीलाह तआला और सलवरा मईसा आयत सुचौवन ना दरखरा पूरी की बयान ने इंफास के लिएलाह तआला और इनका शुरू भेंस हुआ गेम इतिहास शुरू हुआ आयत 79 नाम अवधि के विस्तार सरिहानत د کوم نه اعتراض نشي نو د مشرکانو د یوو طرف نام ځوابونه کوو هو اعتراض نه بریم کړو دا او داتم قوم اعتراض څرمنځوا وكې د ایبراهيم علیه السلام آیت څخه د توې فټیز د او پای چې درې خبرې کړولي او له خبره ایته چې بیت اللهون یلیسته د دیما څریقونه فين بیت الله سره ټولې څه فارې ترشه وې ستا په دې شی په لړۍ دی زه مې خبره کوي چې نو تیسکي چې نبی عليه سلام الله علیه باندې سلام او بشردي داغه دراڅه ډیره وو اې باندې سلام ورکړی دی نو تاسو نو کې دې سلام نه ان کار کولی او درې مې خبره کوي چې تیسکي چې تو هیته خوب تک پکې کومه ځای نه کومو په دې توې ځ باندې وسېټ کړئ دې او د دې بیانی کړي نه نو تاسو د توې نومو ولیاوای. بیا یې نو اړیو ورسول یو او نو ساره او دا هغه یې هغه ځای چې کېو باندې راځولو. اوس د دې نه کوم دینه شود د اېټ نمبر 142 نه. اتم انټراسکینټي په تنظیم کې د تلې. نو هغوی څه کولی شي؟ تاسو مين اوریدو ته مليشي. او ولا یوول مخه سې چېرګې داست په نازل شو د رسول دی نزل نبي اهل نزولنا نزول مکر نبي عليه السلام په بيت المقدس سلامون کولو په بيت المقدس په او بيت المقدس دواره ماتا دمشق وروځي دو بيت او کو بيت مقدس, مقدس, مقدس, مقدس نو و ديه انتو نبونا مرحبينة ديهنة سلامة باية المخدسة للمونس كولو ارتكو منس اسلام دا ايضا نبي دا ديني براهي ميسي دو مو با ريكي من جو و با خلال شو منس تفلسوه دي مزا بمراج تفلسوه دي مزا بمراج تفلسوه دي مزا بمراج باركي مختلفة قوالبي تو کوی چې دا میراځ چې له بوڅې او د سم کال شویلې تو کوی چې بده له سم کال شویلې او د نبی علی سلام په مخې چې د بیبي د هیجرث مون د میراځ په ښو باندې کولو شویلې نبی علی سلام تا طرف تر څون شولو د میراځ نامخې او بیا چې میراځ چې له دې څخه بلې طرف ته د مخانه نو جا دی نبی علیہ السلام حضرت اکو نو پا مدینہ کی بیا بیت المقدس پر اپنا منتکولو تقریبا شپاڑتو اللہ سمیشتی دا دی در کارا دا دی اولیان سرلغونی موافقتت پیدا دیو کمولا ترکاوتا نا نو نبی علیہ السلام با شپاڑتو اللہ سمیشتی بیت المقدس پر اپنا منتکولو او دا بیت المقدس چیو بزاده مډرينه شومال سره وږې بزاده مډرينه شومال سره وږې نو ځکه چې ورسره غوښته دې ریشي د بیا نه کېدل شومال څەڵحو کومو کوڅه بوځ خانکافي ګرځمه ښه راي او چې تا ویشې ته بلیو شو څو د بیا تریا ما سفوريو تریا ما سفورې داسې ومنه خانکافي ګرځه ښه ورس قحوین د تغلی نشان وزې مخفي دا څه یو څه هغه دا یی دی نو دا څه معنی نه درنه لږېږي لا ورته څه شی معنی مطلب مخفي دا وایي نه مخفي اېلا ورغېږي چې تو قحوین د تغلی هو او څې تراس نو ټول له تا پېژنه کې دی نو دا که چې اې تراس په یو څه نه کوي نو په چیرینو د دې تراس یو شېګان یو يهور او دریم منافقان چې مونږه څنګه یې تلانس لاو چې کله پېتل نه پرمونځې کوو نو اوس دا ته ویل وایو آیا پېتل مقدس په لمنځو دا غلط دا بدلو او کنه دا اوس چې دا بدللې او پېتل مقدس په شکو شو کو څو کومه مونږه خدای تعالی کنه بيما ترى اللي <سؤال> هو صوراو جبل بيت المقدس نحن ضربنا امبيو قابله والله بيت المقدس بلا منسخله من زياره العش بيت المقدس مصفو لقيت الدحره تبلي غافلا و معلومه جات لها في نوفمبر لي بيما ترى مشي بيني ما صوراو شو سيقولوا صف من الناس والله په د او کوم نازشو چې تاسو د کسبلېته مخه ښانغلي تر اوسه مخه موږ هم چې موشي ریکان خوشاله او تر تاسو چې موږ اجازه راښادې زموږ د دین ديږي خو را مو ته دې نړی له سلام باندې تاسو تر مقدس مدينه کې به تر مقدس په لوموسو نو موشي ریکان وی چې څنګه د پېتل مقدس نا خانقاه دې تر نو معلومه دا شتې ورو ورو باندې زموږ دین تراوري دې کومه پسوم غل ودينه دا شې وروږي نو له سلام ول نابش ویت لا ورګې ښه پاتې کې سم اې نو په وینې سلام یې کو کوو په خپل ځوې دې په خپل امر ترګې زموږ توسل آو پیلې دې چې مقاصد فلمون سلو او چې دې تله فلمه کوارولو یو په دوه یې راځل کې ورته تحویل د پهلنې باندې زیات څخه حق کړي او اې څو چی نن زمېږي مانن ځخ مینا یې له آیا شیبان یلا وګوره دا نړی له 20 ورستره ته له واف پرځای ته پرځه پرته درګې نه اې چې په مننه کې دې نو ولې لا یې نشته نزلتا که مقاوه اقوار دوهره بیدی جا تزلتا که جا اتماع با حوالیس <سؤال> رو مصولم ذکر کی گی کمسی دزرینیسی مقتد دی دزرینیسی مقتد تو اضباط و رسالت جا تزلتا که جا د آغا وصول ذکر کی گی جا سنت آغا وصول ذکر کی گی کتاس رو قدیبانی زید نسا یا قولت دفعام زردتی اوبا ویدی وقفام ذربتي أبوهي بأخفا من الناس إذا خلقناه سيخون الصفحاء ذربتي أبوهي خلق يعني اعتراض بوفي ذا بأخفا خلق من الناس إذا خلقناه ناسنا مراد تريد كثم خلق دل شوف شوف يهود مشرقان ومناسخان ما مختبئ تایا او له صفاحه زبې يو وي يا صفاحه مين الناس دخلنا ما ولهم كم سوادو بنت همينا ان قبلتي هم الذين قبلت دي همينا كانوا يودي عليه ذاك طرفه تيا بوله صفاحه صفاحه مددتي اما كنتنيش مجنون سیاتہ کیتی د پکاوی وای وای دیو کوس ته دی رو کوس ته چې یا نه او د قران او سنت په اتباع نه دا دی رو او په دیواله د پکاوی په فاکت چې مجنون صفیت په دې دغه امامت کړی نه دی چې دا وایي امام په ځان لسی نه دی دبل مجنون دا یې راز دا بلنه او صباح په هر مبلې باندې کیږي موبالې څوم چې راپېالټه راځي دا به او او دا زموږ د موندنې په څو غوراه او دا زموږ د او دا جواب کتی او دا جواب بدائی چکو او دا پوری ما دا کون نظاما ثواب گرنگو او ما چې چیزا صحیح کردی او دا قرآن سکینہ سم او ما په قرآن سنت کی دا خطری وپی جنبی چیزا غطا اونو چیمون کن کون راٹول بیداد تی راٹول بیداد تی او دا پدین کی نوی نوی ترکی دی او دې په پسیحت پانیر سری دریو نشتردی نو په سړی د هغه وروسته او د دې تحریره په ویلي کې چې کومه څنګه تشویلي موږ څنګه زار خلکو ته پاندې نه دي چې کله یې څراستون کی چې مشرکان يهود او منافقان او مونږ د صحابه کرام بلکې دا چې قیامت د پوری دا اصول وسللی چې کوم یې راستي دا د پښتې وړاندې کده پران نوم مسلمان دي او کده مشرک دي دو دا نو دغام به تا س طرق رایس کېږي خوله مشي فل م جواز جواز چې کهزهبل ته مخکوم شما طرف ته المقدس سر او ریبل طرف سر ما کابا په زن هر نبسات الله وكم دي مشرقم دالله دي المغربم دالله أوخمم دالله بس الله تسوي نزبع عشان فيكم نقول ده أتوى لله المشرق فعص الله لذي هذا مشرق والمغرب ده مغرب مشرق أو مغرب ذكرتو او شمال وشنوب الخياس شمال وشنوب الخياس ده قرآن الكريم دكار جي يمي خبر فول صرف الله خبر قفل ذهن ترادين دیا قرآن کریم خبرونه کوي اوس مې شې او ما غوي زیږر او شماي ژوند وکیاس ياه دې تو په ورته مې شاو چاته چماسي اله الا سر المستقيم فصرف عن غير الارل سر المستقيم تو په ورته کوي چې کا يني زينات تو په کوي سيدنا محمد عليهم السلام تو په ور کوي مضلل د پېژان باندې کلم خادي راشي او د دې څنڅري کې څروکي رزالت اوخي کولانه الله ورپر دايسته محمد صلى الله عليه وسلم له ته و دې عام خلک څنګه مخونه شړای غریوان نو شي کای چګي او هغه دي ځوړې وی نو چې اوسه انسان ته کولانو ټول پانی کوې شي نو هغه بیا په غم چې رسینه وایي هغه دغه نګړې ونیو باسي هغه بیا تر غوې او کې بيهي او پخله باه سوی و کوم معله له کش ته ممسم چې راځي نه سلام فرماي لته من نام د رغل کو دوړام و شبلبا ده ب دا اول جالی یا سلام فرماي ل کم نام زما اووم نه دی زما اوومتی نه دی لا کم نه زماومسی نه دی من د روبل خو دوډا تو چې مکوونه شړه د غند او بغیر بغیر و شقایې یو وګړي باندې کیپګم کې و تعاطنه ول جهلیا او څنګه یې انده وجهلیا تا اوس تا په هم کې خلاصه باندې دې ځان وګیره وګیره نو له کله یې ځان سم نو دا کې پریځه دا کې ځاوله مينځ ټول اوران راځي چې قوم قاجي دې سانه شې زینمل یاله دې خبر نه اوس په دې توڅن کې او څه پریږې چې څنګه وي اورا وایي راځي چې بیا نو تاسو چې دا وروسته به شئ راځي وروسته نه او څه څه څنګه شي او کوپې نه چې دا ډېر بڑا دي چې تاسو دا په دې دا دې ته پوره ایواسته نو تاسو دای په ښيان به وخاله وو چې ګورې یاري مړول کې خپل او مور یې مړوادو کې خپل او خاونه مړول څه نو څه پریږې چې دا دایې په موهره سره ځانګړي ځانګړې د مراسم منوي څوب مخونه ښکاري څوب څینې دروي بیا زمونږ بیرونو کې د یاقونه او یو قرب چولی شورا ځان ښکاره شورا ځان کوي دا په غنه کې له سلام څخه ځل نو نړیری زنام یې تر نه شمنه دی د قیعمل شاعت لکو او د تاجت نه شي من هبر په دو ده شر پنجبه د دا ضر نهفالی مړه شي نه چې څوک پهې م شړاک نو دا بنا کار په د بر د هلل پهته دوونه سی بیا خو قفوې په وړه وړه خبره چشي مکوونه به شړاک او پریمانونه به تیک او شې به اوپاس یوکي به خبر د پونونه به خبرله معوش په د خبرې تپودي تصور اور اسما سال ول دینه چې جريده ته کڅور خپل یو د ایکسري هم دی. دا نه پوهیږي چې څه په. دا په لیس باندې او چې سلینه هوا یې نه خلک بچوي. دا به به نصبر دی نیو چې شرم یې چې دا خلک بچوي. زمری لنج اوه ورغي چې دا خلک بچوي دا څه نو دارنګي په هنګ کې پرورژم مناوې دي. پرورژي لا څنګه ورتابي. ها په و څنګه ټول نشي دامي دپارا تلور مې ته ولثنه درم مناو تلور مې آشتي او ولثنه زمو د خپل پوتنچلي مې کوم څه شي نو سټو ګورای تاسو نو باهم چې ورته ولولې نیو نیو نیو غالي به په سخت پراتی کې نو په لټ یې کور باندې دا ورځ پر تاونو زور زور جامیو غویم دامي دلمو بیرته د او په دې دریو ورځو کې دې خو په شرشو کې خو تاسو فاصله د بلي نتیجې دی او بله د بلي نتیجې دی نه نه او په کله کې چې دا بې نتیجې اميلي نه شي خو په کله کې چې موږ دې تو خلک دا او چې بیا دریو ورځې تیری شي نه شو شمې بیا به سره وعده لاندې بیا به کوڅونه نه نه تر بیا به دې نه بیا دا ماشوم به ختم راځي دا یو ډېر ځاړي دځي مال ختمه کومه یوアルバتي نه نه یوアルバتي نه चले څو انځور ورکایږي دغه خاونه مرته ترور وبته وروځنه دغه ځای جوړوي او تاسو دغه یو بار دایته ښه دایته نو په قران او جنت کې تر بری او رضاعت په هم مناول باندې هیڅ په پخت دا رنگ خلک چې مړې شېوی او اروپي اکثر راشي نو ارمان دې یوه لس میاشي دي شي مې دا غوړی لس ماشه شي دا وایي خپل مثلاً کال بس راځي کنه دولت مې پس او دا ترې دې دې ڈاکٹر په سبا مړي یا بدرې مور دې مړي یا کوم به ته مړي او څنګه تخت راځي دغه درومې ښه یا هغه تخت په کوران مور شو mesti ولو کې تخت راځي نو لس مې دې شي دایي کله نو ځای ورارواني د اختيارته کور کې به خو خاله خوشاله یو چې ورته چرګان او بیا ورای شي دمړي کورونه او ویر بچو کی وي که تا وې نو کې مو خو وایږي او بايني له څنګه په خپله بچوري کې خپل به خپل خوشاله خوشاله کړي او هغه مړي کور ولرایږي او دا مړي کور ولرایږي په څو دواوي ده دایي ام بیا ځینی کې وې د جېلې مړو وای کومه کارو څوک را نه وای دی وی نیمړو و کومه کارو څوک را نه وای دی دغه ۳ ورځې پورې د municipality پورته خوراک پولیس نشته ها صرف هغه څنګه ماتوي شغل <سؤال> کری بریشداري بالکل او د مړی کوروالا د هغه نه بغیر څه لیږي دیږي ته ریښته ځات روزل خان د دوستانو سره یو کلي درته وای کلی او بل خپلې ته لیږي دا ټول کور درته ریښې دې څه ز دې په ضای په ځای کې پښتون علامه چې څلور په تو له ورنه پېکېږي نو په یوه غوښتنې کې او پوه ځو راځي چې موږ په کورواله الګاړو ښه خان دي له چې بو ښه خلک کاروري نه نه له پاکستان ولاړ په یوه ځابنی نو په راوالي له پښتو کې پېکېږي د څه په اړه ور وې چې زمري ته بده نشي کرط وراځي نه پکیږي دغه ښه خبره نه دی کوله دا ښه خبره مې نه کوله چې په ستا سره موره اون شو زبانه طرف راځو کوم نه ما سره مړې شي له سبا فراک نه کېم آ ته دروانیا دې نږدې درګال ما اخرم او په دې وخت کې به زما لګنه کېږي چې له خبره راځو به باندې به څه ویلې نه رښتې څه په واه ته وای چې په زموږ ګوره زما فکر پیغام کوم راځو او چې له ورته او ما سراج کې سلمنت تی روانو نو تد یناځیو وړه صحار نشووش او یا هغه می د روټل کې نه وراځي او بیا بنان د روټي بوکي ما څه پینځه ووځي ما هانځه بیا دې ګراځي بل نودانه یې ورته د پوی کوبلای کیوای او را را د کورونه وڑ پاتې د چیرې راځي تا وڑول په کولولای تا وڑول په کولولای سرکاري روټي نو تیار کړی راغلي کله دیولې کړی په وځي یاتي واپس لانې په خپل وری نو سولہ امریکا دا دای دبریو را دیوا دغه په کور ته راځه دبریو را پیریش بیا وې دا موږ د خالي کوته کاری دبریو را کوی خپل په نشارای تل کېنی تر اوسه یې او د دې دبریو را کیریش یو بیا راځه ته بیا د کور را نو بیا چې د دې په خاینه لا وخی و ته لري بیا پر هغه یو چې هغه Ya te damos los. Más que la sola caja, pues las digo quiero. Yo que hay hoy en la cine. Vi a que los chicos estaban con la barba, estaban saliendo de otro, se ve como bajito. De que a Roberto Undertaker no aquel نو مونږه کړې ترې دې وې خاله چې کوم یو دا به هم په کور کې د فاراټ نه لیدا کولو چې اوس راځو چې مو څنګه دې کوونکی نیولې په چي دان باندې دا یې کړې نه ده چې په دې درې ورځو کې الله رسوله په پاتېدو نه هغه ته هیڅ نه راوځي خله کړې خو چې راځو نو چې ماما خان تل یېستي کوو په دې باندې شریعت کې څو ورځې دې تېرېږي د واريو شپه څخه پليوهه کرنې کې راځوراوای، د بلې څخه دی. دا یو ځانست طریقه په عادت کې ده. چې ټولې جراوړه، دګه به موخینه تر لري شي. ټولې جراوړه، الې د ژنه یې نه لاوځو. نو پسا باندې ته خو شاله روخه یې وته د سترو په لیدو. نو دایمه ټولې جراوړي، او څو په نه مخيرو ټړي ورته څو په پسو او بیا چې لا د دې سره په ډول چې تاسو یې ترنوري پیژئ دا د ورپړې د زیاتې کوم څوږي کله کوی فورواله چې زال په کومري سره راځي موي څنګه مو نه د لای کوټ له مو نه د کوټي نرمیستو دا کوټه کوستانه دا د ټولې د نهې څخه واه او دا د ښهاله ای له ولې تیاره دی دا هم د دې سره نه بي ا د دې ني دا ګډ بوني نه هغې ګالي باندې ورته وشي ویزون کې دې دې چې کومه له پوسی نه وروسته اماحه راځي او تاسو نه زړه څه یا کومه دغه پوښتنه ورته نه شي چې نه یې موږ په خښاله چې حاونه راځي کوم خښاله دې ته بي انڅ کې وو وخت لګاتو انتقام اچيږي په دې باندې دا ولې دا او کایو ورته دا ولې مې حتی کوم ثواب او نشي په دې کې لګاره دړولاينه مخکې د چليرو ته دلي نه ورکړي دړولاينه باز بیا د کار په بهر مې منوروي نو که چليرا روپي نه دړولاينه پرځورته دا دې هیڅ به دي نه کیږي چې مخکې نه واځه شروع کړي دړولاينه بازي شروع باقي څو نه دا خپل منظر دیږي نو هغه مرخه لریږي هغه ورځا دې ني ني طریقې ونی مې د وړو شروع کوي نو الياهي من يشاوي لا دراج المستقيمين توفي ورغئي الله تعالى تجووشي په طرف ملي نه راوي نو په تو بلنه دي بلار کوادي ته صحافي په سنت مطابق شینول نه سوالته او په هغه او په هغه کې ولغه د ځان هیڅ دفن کولی خبرته دی وړي وړي خبره او چې هغه هم د پله او کې سنت لري که سره خپل خپل خپل خبره کول یا گویا گلت چاہلا میند یو جدان تپور کو آئید اپیتی شرکت و موکا بابل کی بابل کی خرکت و دن پسپلا موڈو او کناتا او کول سس تو بابل کی بولتا باری بودا سوائش نسایا قول صفحاو ضرورت یو بابل کیو بابل کیو بابل کیا خرکت و نا سید خلک و ناو ماو اللہم کم سی زوارو اللہم مو منا نن قبلتیم اللہ تیر قبلی جدی آبین آسان و جیودی اولیلہ علم اشیقو توتو ایخات صلی اللہ لدر ایفتیار دا مشرق جو دا مغرب دے دیشمال دیشنو بے دیللہ کم طرف تو این دباقا مختوب ہے یا امدی توپیو پر کئی مئیشا ہوچا تیسکوان فیلات را تیم مستقیم بے طرف دنی حلاریں تو ساغ ہم تو سنت طریقہ بھی لاتو سچا دستے اللہ اللہ تو سیبنے ویدر کری نتارہ سنت طریقی رائی سکولے چی فکر لگم خوادی جو نم وکه زار دي ته حالنا کوم همڅه وسر فلل تكون شهداو داو ساري ته حالي کرام کوي چې ته ته همين ته کلی او شوو نو صحابي کرامو بیچو مشوره څو ول یو څنګه دا څه پوسيو او غرس څنګه نبي عليه السلام ورینو به ټول لا سره کوم شي چا په دې او شان وایي بي دياده پوسنه نه کړې چې دا وني دا چې بل نو چار تسابیل ری افرام او ہیس کس مئسی نو آغیلی نومور تو نو وگذانک اللہ ویم دارنگی جعلنا کم امت امی کردو لئی تاسو امتا وزدن یو امت ورا آتلال وزدن آدلان انصاف والا آدلان انصاف والا وگذانکو سیدہ ساکت دے نو کارت مفتیرین ویسیدہ ساکت او باندې شي و ښاړي چې داګه طالبینه ده ان لته ويږي تر کېږي وګا په دې شي زمونه بدل تاسو لکه څنګه چې موږ ستاسو په اوږدو نو داري یې ته هغو وګا دلې موږ تاسو همته وڅللو یو ډول وره اټولان او یا شي څخه لپاره طالب شي دې تږې ټول جامعه پاتې نشي زمونه د دې وختونو په تاسو دغه نمبر د اړیوګه او اترځمو نه پوهه رجال نه متوسته اصلن وسطن معنا اصلن ار دې اگر عربي تللې شي دا غوښته په خبره باندې یې مات کیږي 파ش خنوي د ګاره دې له صحابه کرام د دوی داوند الله بدر باور کې منځو دا لیکو نو دې لپاره چې تاسو ځانمو کې تمام وزیرین او محسسین وئی صددین امرار صحاب اکرام دی کتاب جاتا دے صحاب او دنے زکر جدہ قرآن کریم رنبی مخاتبی حق صحاب اکرام دی او دائن آباد تا نور مسلمان شامل دي خطیب بغدادی کتاب دے الکفایہ پی اوصول پی اوصول روایہ الکفایہ لازال کتاب دے در امی اوصول پر الکفایہ بھی علم روایہ باپ کی کسی باب و ما شاہ بھی تعدیل اللہ و رسولی و صحابہ باپ دیت سوارت آگئی کہ انصاف پڑھے گے اللہ و رسول اور صحابہ کرام اللہ رب علیہ وسلم صحابہ کرام کا عادلان دیلی اللہ و رسول پر غمبران کا عادلان دیلی نو پر صحابه نشہ یعالی صحابه کرام ہمارے دکتو کې دې پلانې ځایی ثقت دې نه لیدي څه مطلب سي خاص او څوک دې نه وې ثقته دې پلانې نه لې او نه لیدل بلکې صحابه کرام داتون چې پرې وې او بیا دې ختیف بغدادي رحمت الله عليه د صحابه کرامو عدالت باندې و هغه احادیث ذکر کړی و حدیثیت فکر کری دی او داری سورتی آل امران آیتی چود دسیم فکر کری دائیتی مفکر کری دیدی در حابو بادا لطبان دی آل امران آیتی سود دسیم اللہ فرمائی سنتم خیر اومتی یہی چاہتو یہ تک امرو بے ختاب چاہتو دیدی نو هغه خطیر بخدان دی رحمت صلی اللہ علیہ خیر کیوائی و الاخبار و قیحاز المانا او خبر پدی مان د سې یو ویسه شاملې دې خبرې دا چې صحابه کرام ټول الیالۍ او سنت معنا په امام بخاری حدیث نمبر 3343 کې چې ورسره 보면은 یذن دا عربو په شان چې دا اغل وسنه 보면은 اذلګازی حضرت ورما دې د هغه دې صحابه کرامو د عدل نه انکار کړي دصحاب کرامو زه هغه نه انکار په صحابه کرامو باندې اعلان ثاني کوي یو بشيغان او په کله کې د ثاني رواني د اعلان په نور صحابه کرامو په صید کې او په نور د ټولې او انټان کوي نو کوم انسان په صحابه باندې اعلان ثاني کوي لوبریه ساتي 10 د دې ايتو چالنا رب الاجت ورد بردی، لستانسو سطاعت اکستانسو سبا اصحابو کنو نشمیر، ایتاز اخوش کنو نولی نشمیر نو اکدھالک اللہ ویمدارنگی، چالنا فمغرب لئیمتاسو، امتا وسطا یوطو لئی قرآن وسطا ورا یعنی ای عجبت انساف والا لتکونو دی نفارت شیشاسو، شهداء آلنا تی جواحان خلق دانیم ویکون رسول الله صلی الله علیكم و تسلیما علیہ و الی سلام په دورین کې یعلا ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم د رسول سما خبره وردیږي او دانه کې بوته حریز باسیوا دیتورونه و مونږه لګیږي چې تاسو مو د دې بار کې شیخ اعظم په خاليستون کې امام د ټولې واده شانتیا پیدا کولو سره راوړی چې ام بیا دې هغه د خپل وخت خلق جوړوي کوي د صحابه دې هغه د خپل وخت خلق جوړوي کوي چې امد لري چې ااو یا پرست علماء به په خپل وخت خلق باني کوي چې امد لري او چې انه لري ا دې هغه نه دې خو دې راوړو بخاری فهو رسل نو اللهم الحديوه بغنبرنا تقول سي كتابة سلسلسل دسل اغاية ويهو اللهم حسول دسل نوح علی السلام براو سي ش سلسل تقفض الله پا دي کم باني او بل دي شرمي و دي او و دي امت اغاية و جلسل صحابي قائم نوح علی السلام براو سي شي اللهم تقول سوكي كتابة سلسلسل دسلسل آغه یو ولله ما کوم څه کوي او مې د تاسو شي هغه نو مې الله علیکم السلام ته تاسو په تاسو غواښه نو هغه کوته وای او د نبی علی سلام او ټول امت به زمما نو په نوو سلام متيان با اې چې زمون په ورک کې د نبی علی سلام متيان نو دې زمو ودتیا ته قران سره لوئی او شاید قرآني کریم الله زړه ده پارسه کله دې په پته هوټلې وده ہوتے وای نو یو ما په قران کې وسته دي سورۃ الكهوف کې په الله دې ژفيهم 1000 سنه الا 50 عام نوح علیه السلام دیسه نه مين چې وکاله دې ذکر کړی ده خدا کوی واه سو کوي چې په قران کې شي شاح بیان کړي الله نو نزل تکی وئی چی صحابی کرام الله عزیلان تو ردید اپارک کلی صلق گوئی موقع ذا علی صلی اللہ و جنی و جنہ چی تا سوی چوہو بی شورا جنبی علیہ السلام تابید عریف کا کہان نو کردھولے امتا سا امتا وسزن یا امت خورا دارک اُلس هم چی کم خلص ان لی دی سلام د سنتو صلی الله علیه و آله و سلم کی په وخت په حاضر کې په معاملاته دې پره سلام نشي خلق په دې څوک ونی خلق په وې سره زور دیو راځو او د الله په ابتیاع ورخه لتي الله دې په دې ورخه لتي می ته فونو دی د پار شیطان څخه شوه تا غواه علنا چې په خلق باندې وي کون رسول او شیعه علیه و هم تاسو باندې شهیدان غواه وما جاء يرد تلك التي اونه دیگر جو نیو تبلا ها واه आपले مقدس ولا خد فرم تعالی حریث دیگری په طرف راشوار صلی الله علیه وسلم دیتی دا هغه څه او غیر قابلات پر سفارش هغه قلب تدينوشي نبي اكو كي ده باي ده من فتاولجي او ما قاعد يجي ده من فتاولجي اذا دهوار يا سريوي انت عارف ايش يقرا سيدي وتينا بالرساله وهم قال كده النبي عليه السلام يبوكم راشد كتاب عثماني وذاتهم دي ابو دوله اللي كده اشكيل في ذيك النبي عليه السلام فرمني ايش صار له لا لين علماء لكن نذير فارق شاركهم قالنا الله د معلوې که نه خوته خلکوکار الله لنالهمانې ندې دپاره کاره کومون منولست او ور لا راې دا د پې غبر را م من د غ چانا ن قلی پو چې اولهې د خوون د خپل وانې د کو د خوون دپلو واېکو ف کا ممه خل کو علائمې مهي په پوندو کول باندې د دې کله کې سلام د تابعدارانه کله په اول ولې يهودو منافقانه ایمان راوړل کله د دې کله کې سلام دی ټول خو چې دا د دې دی چې موږ preference نو بیا د تنظیم د فلم سره د اصلي او دمر جوالي تابعدار پټو لګي راندې چې دا د تابعدار نه او د نو مې پیسته دی رسوله مې مليانو کالې وواله کوي زموږ د جېنټلمانو واپس ته ساهیداری د پیغامبر اته ورته تاو کوي یوه سماجی قران ترټولو لکه دی یوه د اړه ترډې په کوم شوې رډې ورو نه دی مولیکل کومه تا کومه یسته تلیفونه باندې پام راشتو تاسو ته ووایي په ځمعه لیکې قران څو ناصر کوي ورائی تخازی ناشی نبیان بطبوری، سزا سونک لکھی او بدعی بانی قرآن سونک سب کنی، زب قسم پی بیان پتل لگی، اچھو مار سڑی ہوئی کنی، جس اپ اخدیو تو رسول بانی مینی، او د اخدیو تو رسول صرف رایی گی مَا اِلَّا لِنَ عَلَمَا لَيْكِنَ دِيْنَ فَارَتِ اِشْكَارَ خُنُنْدَا وَنِيَتَّبِعُ الرَّسُولَانُ تُقَابِلَارِ قَيْدَ من دا عطانا ايان قدر شغور یا لاخبه بقندق بلوانده مصنف تاري قرآن وانتوانده دا اين كده دا مخفقه دا مستقلنه لذا اصل ايناو او اينا کلیف تاكیبه نور اشاد خوطه لرشوه ده او دلیل کبانه دا تبیره تنک دا لام دا تاكیبه نو دا تبیره تنک دا لام دا تاكیبه غلی ده نو دا این دا بمانه دا تاكیبه رده وَيْلٌ لَكُمْ أَوْ يَقِينًا نَتَا بِدَارِ تَيْغَمْبَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا وَيْلٌ لَكُمْ لَكِنَّكُمْ كَمْ جِدْتِ لِي لَكَبِيرَةُ الْخَضْرِ خَضْرًا زَارُ إِلَّا لَكَ كِرَانَدِهِ أَلَّذِينَ فَكَسَانَ بَالِي حَتَّى اللَّهُ يُتُوفِيكَ وَلَوْ رَجَعْتَ إِلَيَّ اللَّه وَيَرَى وَيَوَجِهُكُمْ وَلَوْ تَكُونُ او یره داو فامیلته په څلور څلنګ کې دوی دراځي ملهونه چې سره ټول په سمو کې نغني هغه دا چې خبر پروا نه کوي یغې نشاله یادي په جرمي نام ولسم لاونه تو دې نیول پرې نه دی شي دا وایې ولا څوک نه ولا څوک نه دا غوږمو دوستان دې دا غوږمو ملګري نه دي چې موږ دغه په او خپل <سؤال> ملګري مشي نو پدین ته خبره نشه ساتلایږي په یوه ملګري سره د قران او سنت خبره سنا کوي هغه موږ نه تېرې نو یې راغلی نه يا possibilities نه يا possibilities په دې ډول د قران او سنت په حکم یو بنده خپل چی خدای دې ورته او د دې لپاره <سؤال> کومه د قران او سنت او <سؤال> احکام او د قران او سنت څخه وصول <سؤال> نشو وړایم نو اې کانت یقینا الناس په carbide پیغمبر علیه السلام په هر کران کې د دې رسل په مهاجران ځای دی درنګ دې تر اوسه په دې کې دی بس نه کوم چې په دې کې دی الا لکه دې ګران دې په آسان باندې حل الله توفیق ونور کړي حدیث جنازی ملت ملت تا به سنت ایندا فساده امتی فلو اجروا مئات الشهید لهم ملت مس تک تا چې موږ له ول بولې د سنتي سمو سنت طریقو باندې ایندا فساده امتی د امت فساد ووکی یو سنت طریقه واه مې وهل کو فوری ورو دې او ثاني د سنتي بیان شوروکو او طاق روششو خوه دا سنت دلیده جاری شوه. نو داسې ای قطبی دا سنت دستل و شیطان اون را عجر شده. لکن امانی که خورت خوراک که دو بیلن. تاره دو خوراک بند شد. دون نبندی که ده که شیطان جنده دیده. دانه اگه پیروگار بند شده. و یا دا خبر و مشهورش و خوراک د دا په که خورت خوراک دا بد دغه چې اسلام نه خلاف دي او دغه نه دا خپل نه ولا، یو پدې چاري په خوږه باغ ته اله، ته روغېره وو. دا نه کېده سنت طریقا باغ تا وړي تدلې. سبا یې شروع هو، سبا یې کا شروع هو، دا چرته نو تا د شي شیطان نه راځي نه. او سن ميلادونه خلق ثواب کړل، چې موږ مفهومه خلق ثواب کړل. او تا په دې راده کو خلک مې نو د څه شي شیطان امر راځي ولې راځي شیطان امر راځي ولې زه دا کوم باندې د سنتوبيان کوي د روحانه دمرخه کوي د مړي په کور کې ترڅ غوا ولې دې بده نه پوري څوړي کې دې دا فراوږي چې دې ټپلنیکو دې لیوله ورته دې دلته په خپل دردانه وګوره وی او ودا به مخرویه نه ته مړي په کوڅه کې وروګل دا ور شان باندې ته او په دې چې هه کينه کينه کينه دې کې د مړي په کوڅه دا سیرات او کينه کينه او سپیدارو څورو کې ځاښې او د پور خلاص په پوښې شو وايي چې به څه خلاص او څو په لسته په اواتې کې یا نه زړه یې وځه لړځي روانانه به ز م ق دګمتهپ عادلهته زمه او نور حال مې کوه به وای و خو د خدا نه نه یاري شي د پې غمبر نه ان نهې شي داغ د سونه سې ان نه ک ي او دا ویره وای دا راند خوشحالی ده نور خله منی مې دا بران د پخ نه ضرپي داش به بلله شي ویره وای دا زه را خاض د نوور راغ خوششاراله او خوشالی ایر اپوری اوڈسکورد، نو روزانه ده مر خطره د روچه ده سردو پک ده مر خطره، روچه ده دونو د پک ده مر خطره، روچه ده مخاموط مقابلی تاکت دینی ده پک ده ایدران جیده بشه بیشه بیشوار کرده، روچه ده ده سردو پا منتر و که زرگوانی که دارو نتای، سرده او شمارشی و صلاحه ماتشی کرده بروزی، بیره ده خل ما چې تا شیر کو بیدتا امسی اگر سن شیطان از عجر بگده چه روز آنه دا مر او تا روز آنه بلدان اللہ دا فارولو شیر رب کمی کورا را بگی خوزم دا او تحین اللہ برکاتا و دیگه تیلوانی دا بیان بولو او دخل کو ناکی دو نامل اصلا دیگر و ما کانا اللہ بچرلیسا اینا توفی کوئی ناگم یا چانا یری دینام وما كان الله اوشرين الذين زيارت زيعه يمانه منذ نساتوا ايماننا ورا والصلاه بكم اذا ايمان كان الصلاه سبب دينا كده صحيح कही कमला ठिकानो को सुबह वैसा से बोली जब तक मकसद सोने इशवार से इसमें मुन चिर मदद पदले نو دا ح د به خاار رااج چې ما تهبل همته حله ر وي خلک ته د بیا پر مقددته ل ېمونپول داما دوران ب خلک م شودي که نه یاره پهدي دورران ن دا کوم خله م شوي دي دا مهمونه ځای شوي چې تا سووا شومون شو نو واللہ و مکان اللہ و یمیناتہ ترین دلل ځکه چې مونږه تاسو یی لري تاسو په د ایمان په حالت کې مونږه هیڅ ځای نه یو او عمل بربادی دی یو و مکان اللہ ترین دلل لري چې ځایه چې ایمان کومه مونږه تاسو دغه سپېڅل مقدس قران تاسو موږولو او نه حکم او تاسو باندې کله په موږ له وای حکم دی وإن الله يهدينا للضوء الذي في <تصفيق> ذي ما شبطا حكمات كلها باتو تمامت تويلي شوقي الذي الفارس الله بتاص فاني كثير مهرماندي وضا الله يهدينا الله يهدينا للعدل الناس خام و خاش و قسطون کے نخاز محرمانا سنت تلیفو ما نکلت شئی و دا اللہ دا خاز محرمانا یا ترمین بساس روی دا اللہ تعالی سیدو ایسی مینان قلب کرتای فقادائی کی و غرم کی کی و تختصرائی کی و بیروزارائی کی سباو کو ریجتا تکمی قلب خیلائی یا یونو ذو فاح ذو چې وبوایي دغه قوم یې نن دخل کړه مشرکانونه د نو د منافقانو نه ما والله قوم سیس وړه ولې دا مؤمنان د قبلی دیاه نه شوه دي دا رسول ربهم نو خپل توړ ته مشرق او او مغربه دنیار پیار کومه د مغرب د شمال او د جنوب خلنان نورې یا دي دوي فورپې چا د خوږه ونرونه نه لري ځکه دا غم فادي قسمت دی کوم ولله توڅه کوي کلیور څو پر دې څلپې نو زده کته پور او د سټینګ د ووهې سرګاله په پخړې دی او د وازه او ا هوته د پکې افړلو سره نه پاتې منبر پیار دغه چې پانځه غوښته. دا بیا د پانځه چې هغه له ورته چې نن غوښته. یخه خپلخه او خپل له پخې. ترونه او خپل له pore کې دوتې. هغه نوказаلک اللہ و مجنا تاسو د به څمبر ته بيډی یو ځان نه څنګه ګرځولم تاسو یو ډلګو راهم دې تکونو دې په باندې څه ساده شهاد او غواه په خلق باندې دې پیغمبر پر تاسو باندې غواه وا ما جاننه قدسله او ندګو ولې مونږ په الله واڅند شي وې په له هغه طرفم یان دې په مقدسنم صاحل کو دې د پاران نه لمس کار من ها تو کی کب رسول <سؤال> خدا کی داری کیتا نمبر ہممدا حسن عین کلیو جو یا لا کے بندق قلوانی نمبر 230 اراں لام و ان كانت او یقینا نتعب الید پیغمبر لقد كان مخاطرا دار لیکن عمران نے کہا اسان تو الله ذو للجزاء کی تو إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ